Тарас Мельник темні символи продовження. Давно знайдені вбивці. Настя увірвалася в будинок батькових друзів, наче вихор. Старий Мазепа ледве встиг відчинити двері до кабінету, намагаючись водночас захопити чаю та печива. Дружина встигла на швидку руку зібрати сніданок, тож вони могли поєднати роботу із підкріпленням організму. Давно вже ніхто так не залучав старого вовка до полювання на гієнт тож Семен тільки зрадів такій зустрічі. «Очі в тебе страшенно червоні!» співчутливо подивився на Настю Мазепа. Всю ніч вивчала справу, подаровану недобрими людьми. Семен взяв до рук чорну теку і розгорнув. Папери у ній змусили його згадати не тільки рік їхнього написання, а й його безсонні ночі, з намаганням розібратися з дивним убивством, яке вчинили при загадкових обставинах. Він, як ніхто інший, знав, що відчуває зараз молода поліцейська, яка сидить навпроти нього, виснажуючи себе у пошуках правди. Знаки зі стін, виведені кров'ю жертв, не раз змушували і його прокидатися ночами. Звідки в тебе ця справа? Тут усі зібрані мною матеріали Так і знала, що це твій почерк Ти колись вчив мене, коли я приходила у відділок до тата Даремно він доручив тобі це розслідування Воно не жіноче, згодна, гірко усміхнулася Настя Це я вже зрозуміла Ця справа надто небезпечна я добилася зустрічі з Кононенком, але мене чекало розчарування. Він хворий, тому замість нього мене прийняв адвокат. Рисак, підхопив Мазепа, вірний пес завжди біля ноги свого господаря. Їх може розлучити хіба смерть. Неприємний чоловік. Він розповів мені правду про вбивць. «Підтвердив мої слова!» – навіть не здивувався Мазепа. Настя кивнула, взявши чашку з фруктовим чаєм. «Мені він теж порадив не цікавитися більше тією справою». «Серйозно?» – не повірила Настя. «Сказав, що вбивці з краватками вже пішли до свого Бога, і якщо я буду далі ритися, то з роботою на посаді слідчого – Доведеться попрощатися. Не вірю, і ти це проковтнув. Я заявив, що він заплатить за скоєне, що таким правосуддя не буває. Однак почув у відповідь його улюблену фразу. Головне, не твої припущення, а те, що ти можеш довести. От гнида! Але має... «Ідеальну пам'ять і знає всі закони вельми добре!» Настя відсорбнула чаю і відставила чашку. Тоді продовжила. «Ти не розповів мені про підозрюваних у справі. Багато про них я не зміг нічого довести. Жодного доказу не було. Однак ти викрив ціле товариство з моторошними звичками». Вона виставила на стіл кілька знімків, а також чотири газетні вирізки. «Братство світла Брама», – показав пальцем Мазепа. «Розкажеш про нього?» – запитала Настя, хоча добре знала зміст вирізок. Мазепа розумів, що немає сенсу уникати відвертості. Краще самому сказати їй всю правду, ніж очікувати, поки собака Кононенка – Розв'яже язика і сам їй видасть все. Оце у центрі на фото Сергій Задорожній. Він був засновником братства Світла Брама. Спочатку воно нагадувало наукове товариство закритого типу, яке нікому не шкодило. Божевільні наміри Задорожнього підтримували тільки його дружина Анжеліка, брат Володимир та кілька студентів. У 1989 році вони оголосили про створення світлої брами. Я про це читала, перебила його Настя, але нічого не зрозуміла. Що ними керувало, де був фундамент їхнього товариства? Тріщини у матерії. Вони вірили у надприродні здібності людей. Даруй що? Вірили, що з давніх даван Народжувалися люди, яким від природи давалися надзвичайні здібності. Але наша матерія існує відповідно до чітких законів, тому кожна аномалія пробиває в ній тріщину. Вони намагалися шукати людей з відхиленнями, досліджували всілякі релігійні трактати, історичні випадки. Настя відчула? що ненароком Семен підібрався до справжнього мотиву. І це їх затягнуло, продовжував Мазепа. Вони поступово самі стали жертвами своїх пошуків. Лідер братства так одержимо шукав аномалії, котрі пробивають тріщини у матерії, що не зупинявся ні перед чим. Що ти маєш на увазі? Ти ж читала статті. Огидні вакханалії навіть чутки ходили про жертвоприношення. Вони відтворювали давно забуті ритуали слов'ян, бо з прочитаної книги дізналися, що у період дохристиянської Русі існували вірування у надприродні здібності людей, даровані богами. А тут і стаття про ідола Велеса, подумала Настя. Та багато всякого тоді доводилося читати про їхні експерименти. Але правду від вигадок не відрізниш. Світла Брама мала своє ядро із чотирьох осіб проти її ідеали дедалі поширювалися, причому так швидко, що почали зростати цілі групи прихильників, і кожна обирала свій шлях, наче змагалися у тому, Хто перший віднайде аномалію, здатну відчинити браму Для чого це їм було? Цього тільки варта оманлива здатність мандрувати між світами Настя усміхнулася Чи я від тебе це чую? А ти тільки уяви, відповів з усмішкою Мазепа Зникаєш у цьому світі в одному місці? Переходиш у паралельному світі на потрібне тобі і повертаєшся назад. Сектанти називали інші світи зеркальними проекціями нашого. Так, ніби там все так само, але події можуть мати альтернативний характер. Ти заплутуєш мене більше, ніж ці чотири вирізки разом взяті. А вони заради такого... Пішли на вбивство», – кивнув на документи Мазепа. «Як ти дізнався, що причетні саме вони?» «Випадково. Перевіряв книгу реєстрації викликів у відділку містечка, де вбили Кононенків. Мені здалася їхня ізоляція надміру дивною. Навіть думав, що хтось міг за ними стежити». «Вони викликали поліцію». «Маючи такого впливового тата?» «Ні, не викликали». Але в очі кинувся дивний випадок. Неподалік від їхнього будинку двоє чоловіків побили дільничого, який вночі спробував у них перевірити документи. «Бідолашний вижив, але з ножовим пораненням. Ти бачився з ним?» Так. Він розповів, що помітив дивну машину, яка стояла неподалік від будинку Кононенків І хотів перевірити пасажирів Зловмисники, що були у ній, побили його і зникли, покинувши машину Вона не завелася, коли потрібно було тікати Звичайна крадена таратайка дала мені натяк на тих, хто у ній сидів Як? зацікавлено слухала Настя той дільничий заявив, що втікачі забули у салоні книжку буклет, як і у всіх сектантів, вони мали свою агітку для бажаючих доєднатися до їхньої спільноти. Однак Ти у справі зазначив, що не відмовився від версії, не відмовлявся. Просто не знайшов жодного доказу. Задорожній лише між своїми поводився як сектант. «У мирному житті він був батьком двох дітей», – Мазепа показав на сімейне фото. «Він добре маскувався, тому підкопатися з доказами було вкрай важко. Та й у такій справі варто було не тицяти пальцями на всіх, аби згоріваний батько не кинувся розправлятися з сектою». А так і сталося. «Ми стали перевіряти все підряд». Навіть до сімейного лікаря Кононенків поїхали. Чогось же вони поводилися так дивно, відмовляючись виходити на люди. Коли ти дізнався про зникнення задорожного з родиною? Коли повернувся з відрядження, у яке їздив з твоїм батьком? І не спробував докопатися до істини? Адвокат же тобі сказав, немає тіл, нічого не проведеш а тіла сховали десь дуже глибоко, нарядивши багряними краватками. Настя засмучено поглянула на фото, де лідер світлої брами тримав на руках своїх дітей. У його погляді були любов та піклування. Хіба міг такий чоловік холоднокровно вбити іншу родину, ганяючись за накликаним божевіллям? «Знаєш, що найдивніше?» – запитав Мазепа «Що?» «Я й досі не впевнений, що той буклет належав вбивцям Кононенків І бачить Бог, боюся колись дізнатись, ніби через мене Вбили невинних людей, які страждали від своїх викривлених переконань Все нутро підказувало мені, що це вони» Однак доказів та мотивів я не знайшов Настя хотіла запитати щось іще Але телефонний дзвінок перервав розмову Замить вона в слухавку почула таке Що вже ніщо і ні защо Не могло б її затримати у кабінеті Мазепи Колеги вже обтягували стрічкою Чергове місце злочину Викрадення з іншого виміру Двоє експертів збирали докази Решта поліціянтів оточили місце злочину, аби не дати змоги журналістам задля сенсації назбирати всіляких дурних домислів. Виконуючи обов'язки керівника відділку полковник Маховський, стояв з опущеною вниз головою, слухаючи розповідь директора моргу. Вираз його обличчя говорив сам за себе. Настя помітила не тільки невдоволення полковника, але й його розгубленість. Поруч з Маховським стояв чоловік у чорних джинсах та светрі. На його поясі за кілометр можна було побачити пістолет і значок. Таких хіба що знімати у фільмі «Кобра», – встигла подумати Настя, заходячи у двері моргу. Замить обидва офіцери глянули на неї, оцінивши з ніг до голови. «Це вона?» – запитав дублер Сталоне у начальника. Маховський кивнув не бажаючи перебивати розповідь експерта. «Вітаю!» – простягнув руку на зустріч Насті, красунчик схожий на сталона. «Мене звуть Олександр Сирота!» Йому довірили в справу вбитого у костюлі, а тепер ще й оцей новий труп. Настю, наче холодною водою облали після слів Маховського. «Значить, справу, якою вона займається, у неї відбирають? Навіть не спромоглися повідомити заздалегідь! Але ж жодне хале!» – перебив Маховський. «Тепер справу доручено Олександру. У всьому будете йому допомагати. Ви вже встигли дещо дізнатися, якщо я правильно зрозумів із розповідей колег». «Нічого ви не зрозуміли!» – буркнула ображена Настя. «Зроблю вигляд, що я цього не чув!» Маховський вийшов, покликавши за собою експерта. «Не ображайтеся!» – з розумінням поглянув на неї сирота. «Разом ми можемо швидше впоратися!» «Вам розповіли, що сталося в костьолі?» – перейшла до суті Нася. Вона відчувала себе розтоптаною і приниженою. Навіть деталі нового вбивства відійшли на другий план – у порівнянні із підніжкою від дорогих колег. Я лише коротко встиг розібратися. Мене викликали з сусіднього міста і вчора ввечері наказали братися за справу. Тоді я розповім вам усе трішки пізніше. Давайте спершу з цим тілом розберемося. Тут все зрозуміло, смикнув за ручку холодильної камери сирота. Настя... Мало не виблювала, побачивши оголеного мерця. Тіло чоловіка просто поклали у камеру, в якій лежав до цього вбитий у костюлі, і залишили в ній до самого ранку. Сліди виразно вказували причину смерті, яку вже почув від експертів сирота. Очі мерця були вкриті червоними сітками, Закарбувавши передсмертний вираз Він ніби побачив щось таке Що змусило серце розірватися Страх іноді здатен на такі речі Доведеться чекати Ростину Проте на тілі жодних слідів та ран Вів далі сирота Він помер від серцевого нападу Може, сильно перелякався чогось? Я не здивована у такому місці неважко померти від серцевого нападу, особливо знаючи, чиє тіло було у холодильнику. «Треба буде перевірити, чи не мав він серцевої недостатності», – зауважив сирота, наче вже брався наказувати напарниці. «Мусимо знати і таке, аби виключити інші версії. А що іще ви встигли дізнатися, коли прибули сюди з Маховським?» Настя не повелася на його наказовий тон. Що він постійно чимось невдоволений. Настя посміхнулася, якби непокійник навпроти. Полковник Маховський і справді був загально визнаним солдафоном у відділку. Проте працював добре. Я про інше. Я про інше запитувала. Двері замкнені, вікна зачинені. Камери працюють всі, окрім тієї, котра в коридорі. Її вимкнули ще до того, як охоронець спустився вниз з ліхтариком. Вгадайте, який момент з життя цього бідолахи ми не побачимо, га? Останній, зіронізувала Настя. Він іще встиг прочитати повідомлення від подружки, а вже тоді віддав Богові душу. Та не нещасний випадок ми з вами будемо розслідувати Я здогадалася Можна було б припускати щось подібне Якби його ніхто не засунув у холодильник А звідти не витягнув хлопця з рогами Сирота глянув на неї А ви справді впевнені, що то були роги? Запитав він Я була на Ростині «Бачила все на його тілі. Можете попросити записи у Татаршвілі, місцевого судмедексперта, якщо вже взялись за цю справу. Будете здивовані, бо таку аномалію рідко зустрінеш в житті». Сирота засунув покійника назад у камеру, залишивши для інших експертів. «Ходімо нагору», – запропонувала Настя. «Поглянемо, як викрадач» Виніс звідси тіло рогатого. Момент смерті охоронника камера не зняла. Але ж були й інші. Вбивця не міг їх оминути. Може, хоч якусь підказку вдасться знайти? Він оминув. Сирота стояв на місці. «Що?» – не повірила Настя. Полковник пішов знову все переглядати – але не думаю, що будуть якісь результати. Там наш фахівець за комп'ютером. Він уже встиг прокрутити більшу частину записів між першою і четвертою годинами ночі. Суцільна порожнеча. А камери працювали? Навіть збоїв напруги не було. У тому й загадка. Тіло викрали вночі. Охоронця засунули в камеру попередньо знявши з нього форму. Однак навіть ключів не взяли. Двері та вікна замкнені. Таке враження, що вбивця або досі в будівлі, або він вийшов звідси, бозна як, у якийсь інший вимір. Сирота зробив паузу, уважно стежачи за реакцією колеги. Настя промовчала. Про інший вимір то я б так, перегнув, бачив таке у фільмі жахів. Чому ж? У цій справі це єдине зрозуміле пояснення. Спочатку вбивають у замкненому костюлі, обмальовують все символами, тоді викрадають тіло вбитого і знову. Настя підняла голову вгору і помітила на стелі, Зловісний мальований автограф. Сирота спрямував погляд туди ж, ледь стримавшись від здивованого вигуку. На стелі було виведено червоною фарбою два символи. Один нагадував те ж саме око, котре намалювали вбивці собаки на стіні монастирської келії. Інший був подібний до викривленого у костюлі Що це? Запитав сирота Знаки Темні знаки Які спричинили тріщини Нічого не розумію Кліпав очима сирота Що за тріщини? Поки що тільки У нашому сприйнятті реальності Настя попрямувала до дверей Бажаючи поспілкуватися З директором моргу «Годжи ж, блін!» – не відривав очей від стелі сирота. Колишній десантник, який звик вирішувати справи ударом ноги в двері та влучним пострілом у стегно наркоторговця чи ще якогось порушника закону, тепер опинився перед тим, чого не міг пояснити собі логічно. Навіть встиг пожалкувати, що отримав таке завдання». Йому не хотілося гратися з ребусами, наслідуючи Шерлока Голмса Це ще не всі сюрпризи, запевнила його вже від дверей Настя Ходімо допитувати свідків, бо нам ще кілька заплутаних версій потрібно перевірити Нещастя на хвості Леон забрав з собою документи і вирішив поїхати до міста, поділитися ними з Настею. Заодно планував розповісти про знахідки на горищі та дивну пожежу. Минуло не так багато часу, відколи вони бачилися, а про все й за годину не розповіси. Думки спліталися у паутину, кожна нитка якої вела в інший бік і обривалася. Навіть стосовно отця Станіслава, не вдалося сформувати єдиного враження Прогрівши машину, Леон виїхав у снігопад Заклопотаний моторошними загадками Здавалося, що ось-ось проясниться щось таке, що змінить все життя За чимось подібним колись Леон ганявся кілька років Відколи втратив найрідніших Однак так близько до таємничих знань він ще ніколи не підходив за межі гострих рогів Леон виїхав без перешкод, тому й розслабився і знову поринув у думки. Його то гризли спогади, то згадувалися таємниці, котрі привели до Бога та змусили дати обітницю. Якби хтось довідався про те, чим справді цікавився Леон до монастиря та вбивство у ньому у розслідуванні насті, з'явився би перший підозрюваний. Однак вона, хвала всім святим, не могла знати всі думки Ксьонза. «Невже ти так випробовуєш мою віру, господи? Я вдосталь настраждався ще тоді!» Леон проїхав міст і натиснув на газ, аби не застрягнути на крутому підйомі. Дорогу посипали, але сніг нівелював зусилля комунальників. Нападало його більше норми, чого вже давно не було. Обабіч дороги ледве пробивалися з-під снігу вершечки колючих кущів, через котрі літом не продертися. З вершини відкрився огляд вартий знімка для соціальної мережі. Неймовірно красивий ліс. Гострі верхів'я сосен та ялин – Казково проступали крізь снігопад. Він не знав чому, але раптом захотілося зупинитися і постояти бодай кілька хвилин, помилуватися картиною зимового лісу. Леон злегка натиснув на гальма, однак автомобіль і далі рухався з набраною швидкістю. Швидкість вдалося дещо знизити, гальмуючи двигуном. Однак спуск диктував свої правила. Попереду один за одним виникали повороти, кожен з яких міг стати останнім. На першому повороті Леон ледь стримав автівку, коли зад занесло. На другому машина вдарилась до бордюра і стала набирати ще більшої швидкості. «Невже мені кінець?» – вжалила Леона гарячкова думка. А попереду вже наближався найкрутіший із поворотів, що його і влітку важко було пройти на швидкості. Одразу за бордюром йшло стрімке урвище, падіння з якого не залишало жодних шансів зостатися живим. Сподіватися можна хіба що на те, що врятують дерева, зупинивши некерований шмат металу. Леон... Спробував додати газу і втримати кермо, аби машину не винесло боком. Однак тут свою роль відіграв лід на дорозі, котрий утворився завдяки міцним морозам останніх днів. Леон не встиг навіть моргнути, як машина перевернулася на бік і вдарилася об бордюр. Від удару такої сили Кам'яна опора не витримала і дала тріщину. Однак автівку відштовхнуло від неї, і воно, знову ставши на колеса, понеслось далі. Отямившись від шоку, Леон зумів втримати в руках кермо, але наступний поворот подарував ще гірший сюрприз. За місяць до цього там уже сталася аварія, тому бордюра не було взагалі. Тоді водій вантажівки розніс його вщент, рятуючись. Автомобіль занесло з такою силою, наче хтось невидимою рукою штовхнув його просто в діру, пробиту у бордюрі. За цих кілька фатальних секунд Ксьон вже встиг попрощатися із життям, однак падаючи у прірву, машина якимось дивом зависла до гори дном, на товстих гілках дерева, що росло на краю урвища, нижче рівня дороги Спочатку від запаморочення Леон не зрозумів, на якому він світі знаходиться З носа юшила кров і стікала лобом донизу, крапаючи на шкіряне покриття Поранений Ксенз завис на паскові безпеки до гори Дригом і відчув себе абсолютно безпорадним Трохи згодом він почав приходити до тями, спробував відстебнути пасок та звільнитися. Але такий маневр тільки небезпечно розхитав автівку, яка ледь-ледь трималася на гіллі. Одна гілка затріщала. Оцінивши ситуацію, Леон спробував розгледіти демобільний, аби покликати когось на допомогу. Повіки ставали важкими. Кров не припиняла активно скрапувати, заливаючи їх. нещастя міцно тримало Ксенза у своїх кіхтях. Ще до того, як очі зімкнулися, він намацав телефон і навгад натис номер першого ж абонента. Пам'ять зберегла останній дзвінок, що був адресований слідчий Лавринович. Гудки лунали досить довго, однак потім почувся знайомий голос Втрачаючи свідомість, Леон встиг сказати лише одне слово Дорога Вікно в сад Його сни зазвичай стосувалися батька-сектанта але були в житті отця Леона і гірші спогади, котрі разюче змінили його життя. У 22 роки він знайшов своє справжнє і щире кохання, освідчився дівчині та засяяв від щастя, коли вона повідомила, що очікує від нього дитину. На четвертому місяці Анастасія Вишневська вже відчувала під серцем перші удари ніжками хлопчика. Коли свідомість провалилася у порожнечу, Леон раптом опинився посеред старої дороги, на якій стояла давно покійна його наречена і тримала за руку маленького хлопчика. Жахливої аварії, яка відібрала у нього все, наче й не було. У намареному світі Бог не забирав два дорогоцінні життя. Там Ян Вишневський – не став ксьонзом з містичними переконаннями. Однак у реальності все пішло інакше. Після загибелі родини вбитий Горем'ян не змирився із втратою, але й не прокляв Бога за відібрані життя рідних йому людей. Він поклявся на їх могилі, що відкриє для себе речі, котрі твердолобі фанатики, завжди приховували від простих смертних. Батько вірив у них. І десь у світі існували тексти, що суперечили основним догмам. Знемагаючи від горя, Леон присвятив себе книгам та пошукам правди. Йому хотілося дізнатися, у чому полягає природний стан речей і чи можна на нього якось вплинути. Щоб мати більший доступ до вічних таємниць, він пішов у монастир. Через кілька років почав вчитися у семінарії, а тоді дав обітницю служити Богу, пізнаючи справжню природу створених ним світів. Таємно Леон цікавився забороненим. Однак дива не сталося. Жодних підтверджень існування надприродного він так і не знайшов. Згодом. Бажання відкрити браму в інші світи згасло. Замість нього душа знайшла смирення та прагнення допомагати іншим. Він відкрив у собі чимало здібностей, яких не бачив раніше. Однак разом із цим не припиняв думати і про заборонені книги та вірування. Особливо тяжів до римських трактатів, в яких говорилося, про існування багатьох світів. Леон, з ледь надією, все шукав і шукав правди. І коли реальне життя вибило божевільні думки з голови, залишивши там тільки слабку віру, вищі сили пожартували над ним. Один із наставників почув його слова в розмові з кимось. Про те, що Бог міг створити не один світ, а кілька, з альтернативним ходом історії. Єпископа насторожили цитати ставрованих церквою книг. Леону довелося поїхати у місце, про яке ходила погана слава. Старі рани не встигли зарубцюватися, а нове місце служіння одним ривком взяло і зірвало з них шви. Віра витиснула містичну тягу до грімуарів, але тіло вбитого хлопця з рогами змусило згадати все прочитане раніше. Леону знову забажалося вірити, що в житті є місце для надприродного. Є також вікна у світи, де його кохана з сином вижили і насолоджується й досі життям. Вони стояли... Усміхалися і махали руками. Та йому не було місця у тому світі, який привидівся. Леон підняв руку і помахав у відповідь, проте за мить відчув слабкість. Видіння почало зникати. Коли сон перервався, Ксіон з переляку смикнувся і цього вистачило, аби непоступливий пасок безпеки розімкнувся. Леон спершу звалився на бокові дверцята автівки і аж так втямив, що потрібно вибиратися, доки машина не шогнула в урвище разом із ним. На дворі панувала темрява, а під час аварії ще трималося світло. Скільки ж я пробув без свідомості? Леон обережно смикнув за ручку дверцят. Вибравшись з машини, йому не вдалося зачепитися за гілки рятівного дерева. Він проїхав на спині схилом кілька метрів донизу і зупинився, вдарившись об стовбур ялини. Спину різанув біль. Але на диво, здавалося, переломів кісток не було. Він лежав під ялиною і важко дихав, пересилюючи біль. Очі знову злипалися. Поверталися галюцинації. Раптом вгорі почувся шум якоїсь машини. Леон спробував закричати. Вгорі блиснули ліхтарі, наче хтось спрямовував донизу дальнє світло. «Я!» Крик застряг у горлі, наче його стиснули рукою. Ще замить мить. Леон розгледів, як хтось у світлі ліхтарів стрибнув з краю дороги на його машину. Здалеку могло здатися, що на даху завислого між гілками авто всілася якась надприродна істота. Ксьонд побачив тільки чорну голову з рогами та щось подібне до язика, що звисало, наче борода. Ніж у правій руці чудовиська. Явно свідчив не про бажання допомогти йому Тому Леон вирішив не дочікуватися долі Істота з хвилини на хвилину помітить, що у салоні нікого немає І кинеться шукати його сліди Він змусив себе піднятися на ноги, аби врятувати життя Бог допомагає тільки тим, хто бореться Шансів втекти далеко не було але залишатися на місці теж не слід, оскільки це означало б смертний вирок. Чудовисько з'явилося на запах страху, наче вампір, що бажає злизати з леза нову свіжу кров. Істота зігнулася та поглянула у салон завислого над прірвою автомобіля, розбивши рукояткою ножа скло з боку водія. Тоді... Дістала ліхтарик і присвітила всередину Але он міг би зауважити, що демони бачать і без ліхтарів Проте цієї миті йому було не до того Він швидко кинувся спускатися небезпечним схилом Наступ темряви. Леон пробіг кілька сотень метрів, зупинившись тільки біля струмка. Він відчував, що не здатний втекти від можливого переслідувача. Аварія заставила надто болючі наслідки. Спину розривало болем, наче хтось голіруч руч залазив під шкіру і ламав кістки. Непідготовлений навіть до елементарного походу в гори, при такій погоді ніколи не зможе відірватися від погоні. Інакше трапляється тільки у фільмах. «Не втечу!» – задихався у розпачі Леон. Він перестрибнув через струмок, але досягнути берега не зумів. Нажаханий ножем вбивці, він поповз дном струмка вздовж течії, ламаючи крихкий лід руками. Паніка не дозволяла сконцентруватися на діях. Леон просто хаотично намагався вирватися з лап небезпеки, не думаючи, куди приведе його обраний напрямок. Не минуло й хвилини, як йому довелося зупинитися. Далі тікати не було сенсу, оскільки переслідувач буквально дихав у спину. Вбивця стрибнув з розбігу, давши про себе знати голосним плюскотом, і зупинився неподалік від жертви. «Господи, допоможи!» Леон не розумів, що робить, відчував лише, що вбивця наблизився до нього і готується нанести смертельний удар. Убивці здавалося, що ксьондз вже конає, лежачи у струмкові. Вмить Леонові вивітрилася з пам'яті всі раніше прочитані тексти та вивчені символи. Явна смерть була поруч, у рогатій масі з висолопленим язиком. Не було в ній ніякої фантастичної природи, про яку писали дослідники Була вона брудна, мокра, холодна і безжальна Ніж заходить в плоть і прориває собі борозну, випускаючи гарячу кров жертви Коли між ними лишалося не менше двох метрів, Леон схопився з колін і розвернувся Він і сам не помітив, коли вхопив у руку камінь Наче дитина з переляку, на яку напав сусідський доберман. Настраханий і пронизаний адреналіном Ксьонц пожбурив камнем у нападника, влучивши просто у центр маски. Такий удар міг вбити кого завгодно. Чудовисько в масці беркицнулося у воду, навіть не зрозумівши, чим у нього влучив переляканий втікач. Леон он отетеріло дивився на тіло, що розпростерлося перед ним. Однак не мав сміливості підійти ближче і дізнатися, хто ховається під маскою. «Тікай!» – блискавицею шугнула думка. Він порвався до берега, вирішивши змінити напрямок і повернутися до місця аварії. Туди могла вже прибути поліція. Якщо ж чудовисько спроможеться підвестися на ноги, відбитися на з ним у лісі – сил не вистачить!» Важко дихаючи, у мокрому одязі та пошматованому взутті, Леон вибрався із струмка. Щось у підсвідомості кричало, аби він втікав і не озирався. Однак Ксьонс таки поглянув назад. Чудовисько з ножем раптом підвелося на ноги і спробувало лізти за ним. Навіть влучний камінь у голову його не зупинив. Ослизнувшись на старті, Леон пробіг ледве 30 метрів. Аж тут істота в масі стрибнула йому на спину та звалила на землю. Складалося враження, що сили у переслідувача і справді надприродні. Звичайній людині тягатися з ним було марно. Однак впавши на землю разом з Леоном, чудовисько випустило з рук ножа, подарувавши жертві ще один шанс на порятунок. Між ними розпочалася сутичка не на життя, а на смерть. Людь та спритність нахабного вбивці не залишала шансів Ксьонзові, котрий за останні роки навіть у туристичний похід жодного разу не вирушав. Чотири удари кулаком пройшли повз голову. Леонові вдавалося ухилятися. Але монстр люто наступав. Він схопив вільною рукою Ксьонза за комір і почав стискати його, наче удавку. Леон став задихатися. Світ розпливався в очах. Знову здалося, що попереду на галявині стоїть покійна наречена з хлопчиком. Межа між світами раптом почала зникати, наче щось спричинило тріщину у реальності, так як писалося у стародавніх текстах. І цієї миті сталося неочікувано. Хтось одним стрибком опинився поруч із ними і потужним ударом ногою в голову скинув з Леона. Здавалося, що одного такого удару досить, аби зламати шию потворі. Однак вона піднялася на ноги за якусь мить. Невідомий рятівник, чоловік у джинсах, білих кросівках та темній курточці знову рушив в атаку. Вочевидь, знаючи правила рукопашного бою, він бив стрімко і без вагань. Почав з ударів кулаками, доповнивши їх ударами ніг. Частину ударів істота відбила, але більшість з них все ж потрапили в тулуб та голову. Після такого частунку не витримав би і робот. Однак вбивця тримався на ногах. Вистоявши під градом ударів, він контратакував, і тепер вже рятівнику довелося відбиватися Першим ударом убивця відволік увагу противника, а тоді майстерно приклався кулаком у печінку Видавши за тим такий удар ногою у стрибку, який Леонові доводилося бачити тільки у бойовиках Ксіон намагався піднятися та допомогти, однак сили не дозволяли Рятівник відступив на кілька кроків і спробував вдарити з розвороту, але вправний монстр зупинив його прямою ногою в стегно. Від цього рятівник ледь похитнувся. Цього вистачило, аби втратити позиції. Монстр наблизився, схопив суперника за тулуб і вправно кинув головою об замерзлу землю. Слід за цим у голову рятівника прилетіли ще два важкі удари ногою. Он спробував піднятися, але відразу ж впав назад В очах йому світилося червоним і синім Наче десь неподалік вибухали святкові фейерверки Світ став здаватися розпливчати Перед ним кілька одягнених у чорні балахони істот Молотили чоловіка у джинсах та курці Надія відбитися згасала з кожним влучним ударом. Наступила Темрява. За годину до сутички. Таймінг 12.30. Настя отримала повідомлення Леона. Він хотів розповісти про бухгалтерку покійного отця Станіслава Ліщинського, котра давно вже керувала коштами благодійного фонду. Названої сумми для Насті вистачило, аби засумніватися у чистоті монастирських прибутків. Покинутий з лихою славою монастир володів такими статками, що й кафедральні собори не мали. І все це трималося у секреті, доки не помер організатор офшорних рахунків. 13.00. Сирота вимагав розповісти про справу, тому довелося виїхати разом із ним у гострі роги, аби дізнатися якомога швидше про дивні рахунки, що їх так ретельно маскували довгі роки. Джерело фінансування фонду могло вказати на причетних до вбивства. Тому не можна було гаяти час. 14.50. Детективи дісталися до будинку бухгалтерки, яка не відповідала на дзвінки. Доки їхали у гострі роги, Настя коротко встигла ознайомити напарника з деталями справи. Сирота постійно мовчав, аналізуючи, почуте 15.42. Втративши надію дочекатися загадкової бухгалтерки, Настя вирішила познайомити напарника з Леоном. Вона хотіла знати, що скаже він про таємний фонд покійного Ліщинського. Може, має більше інформації. Заодно покаже сироті місце злочину. 16.10. Детективи зупинилися біля воріт монастиря. Машини Ксьонза на подвір'ї не було. Судячи з іще неприсипаних снігом слідів, він виїхав куди щойно перед ними. Настя не зауважила, на відміну від досвідченого сироти, дивну пляму. Наче з машини довгий час щось витікало. І швидше за все, це була гальмівна речовина. Шістнадцята сімнадцять. Незволікаючи й миті, детективи помчали у напрямку слідів. Щойно дісталися до мосту, на якому ледь не перекинулася вантажівка, ставши впоперек поперек дороги. Як телефон завібрував. На екрані висвітився номер Леона. Настя почула у слухавці незнайомий голос, а якесь гарчання. 16.35 Сирота змусив водія вантажівки швидко звільнити дорогу, а за цей час Настя викликала підкріплення з місцевого відділка. Тому ледь не на підйомі їх наздогнали колеги. 16.55. Вони прибули на місце аварії Леона, де на узбіччі стояв порожній автомобіль з вимкненим дальним світлом. За кілька метрів від нього над урвищем висіла на гілках машина отця Леона. Спершу подумали, що водій подорожнього авто зупинився допомогти потерпілому. Але при світлі помітили сліди крові на снігу. 17.04. Десантник-сирота вистрибнув крізь дірку у бордюрі і швидко спустився вниз крутим схилом. Настя з острахом пішла слідом, але не стрибала, як сирота, а обережно перебігала між деревами. Місцеві патрульні взагалі вирішили не ризикувати, тому стали шукати стежку для спуску до рівчака. 17.11. Спустившись донизу, Настя не втратила з поля зору сироту, який впевнено прямував протоптаними слідами. Бігти за ним було важко. Проте цього разу дівчина опанувала страх. Вона витягла пістолет і на ходу, вперше за службу, почала заряджати набої. Сімнадцята, чотирнадцять. Попереду залунали звуки бійки, які змушували Настю перейти на біг. За дві хвилини світло ліхтарика... Висвітлило жахливу картину Позаду вже чулися голоси патрульних з гострих рогів Однак вони не могли встигнути допомогти бідолашному сироті 17.19 Чудовисько добивало напарника, наносячи удар за ударом Тільки Настя могла допомогти йому Поранений Леон лежав на землі збоку, ледь ворушачи руками. Шанс влучити в убивцю був мізерним. А після невдалого пострілу монстр переключиться на більшу загрозу для себе. «Стій!» – крикнула Настя. Вбивця повернувся до неї. 17.22 Моторошна маска з висолоплиним язиком та рогами Злякала Настю І змусила заклякнути на місці Проте цього разу Рефлекси зробили всю роботу самі Помітивши грізний вишкір ворога Поліцейська натисла на гачок Куля пробила маску І прошила у двох місцях Черепну коробку монстра 17.30 На поле бою Підбігли четверо поліцейських, ті, що пішли в обхід. Поле бою Маску спокійника зняли для фото вже тоді, коли прибули двоє криміналістів з відділку. Настя наполягала на прибутті колег, змусивши місцевих поліціянтів не тільки виконувати вказівки, але й звітувати про виконання. Проявляючи оперативність, Лавринович не могла повірити сама собі, що здатна на таке. Під маскою вбитого нападника був ніякий немістичний монстр, а звичайна людина. Поле бою, пролунало за спиною. Настя обернулася від застреленого вбивці, але не знайшла у собі сили привітатись до полковника Маховського. Виконуючи обов'язків начальника відділу, вирішив особисто оглянути місце злочину «Поки ми підійшли», – доповів Маховському місцевий поліцейський «Ваш хлопець добряче з ним попрацював Можна сказати, що він рятував життя онтого священника ціною власного Але ось ця мужня жінка, вона варта нагороди дійсно за мужність Дякую Кивнув йому Маховський. Мені зараз з нею й потрібно порозмовляти. Настя зауважила певну незручність моменту. Їй не хотілося, аби майор Стасюк образився, що його зоставили поза увагою. Тому чітко розпорядилася. Володимире Сергійовичу, проконтролюйте роботу експертів біля розбитої машини. З вашим досвідом вони не допустять помилок. Стасюк пішов виконувати наказ. «Ти зупинила!» – вказав на застреленого Маховський. Настя кивнула, не бажаючи деталізувати подію. Наче на снігу перед нею лежав не моторошний вбивця, що намагався зарізати Леона і без жалю покалічив сироту, а жертва її пострілу, відібрана життя якої слід гірко розкаятися. «Коли я був у твоєму віці, мені довелося розстріляти жінку». Вона ледь не перетнула горло лікарю швидкої допомоги. Я знаю, що у такому випадку відчуваєш. Я готова працювати, не дала начальнику завершити думку Настя. Маховський мовчки обійшов тіло вбитого і став над головою. Кулі прошила йому черепну коробку, вирвавши більшу частину потилиці. «Знайшли при ньому якісь документи?» «Нічого», – відповів один із експертів. «Тільки ножа у кишені. Професійного». «Покинуту машину також перевірили», – доповіла Настя. «Документів не виявлено. Зараз хлопці пробивають через базу всіх її власників». «Так і треба», – погодився Маховський. «Що думаєш про цей прикид?» Він кивнув на продірявлену маску, рукавиці з металевими кігтями, чорний балахон, військове взуття та металокерамічний бронежилет, зняті з убитого нападника. «Він спеціально так вирядився», – пояснила Настя. «Вийшов полювати на здобич, яку нам випадково вдалося врятувати». «А чому випадково?» – поцікавився Маховський. «Якби не документи з фонду...» то ми б у гострі роги не поїхали. Тобто і мотив також відомий. Угу. І зв'язок між убитим у костюлі та замахом на отця Леона. Його дуже легко довести. Ці справи пов'язані, тому їх потрібно розслідувати у комплексі. Може отцей винен в обох випадках, а також у крадіжці тіла з моргу. Маховський розвернувся і дав знати Насті, аби відійшла з ним від інших. «Ти молодець!» – сказав він щиро і просто. «То ви не проти об'єднати три злочини в одну справу і довірити її мені?» Вона вирішила діяти по-гарячому, не чекаючи рішення вищого начальства завтра чи післязавтра. «Я дав слово вивести тебе з цієї справи. Так само щиро зізнався Маховський. І багато за це взяли. Образилася Настя. Невже Маховський ще гірший за генерала Лавриновича, що опікає її як якесь дівчисько? От саме про це я йому й казав. Маховський натякнув на вибуховість Настіного характеру. Ти надто емоційна. Ще й брудом мене обіляли. Настя стиснула кулаки, наче бажала атакувати начальника. Він мій друг, тому нелегко було відмовити. Маєш зрозуміти. Стоп, не дійшло до Насті. Про що ви? перепитала вона. Твій батько попросив відібрати справу. Він за тебе хвилюється. Настя аж плюнула з досади. Навіть прикутий до ліжка батько втручається у її справи. Але, але, та хрін з ним, раптом посміхнувся Маховський. Одного мав новачка, і того цей мутант вибив зі строю на довгий час. Кому я повішу на спину два покійники, зникле тіло та подвійний замах на убивство, А? Кому, крім тебе? Настя не стрималася і дозволила собі обійняти полковника, поки ніхто не бачив. Експерти займалися тілом вбитого та ретельним обстеженням місця бійки. То я... я далі розслідую. Якщо не передумала. Однак самій тепер важко, тому візьми собі двох з нашого поверху. У слідчу групу. Тільки вибирай тих, хто зайнятий менше, ніж інші. Так, сер! Вдруге Маховський не дав себе обійняти. Що тут ще плануєш робити? Хлопці завершують з побитими машинами. Обидві заберуть евакуаторами звідси і доставлять для подальшого огляду. Для машини потерпілого я призначу ще додаткову експертизу, аби з'ясувати, чому вона не гальмувала перед падінням. Потерпілий встиг поділитися про відмову гальм. Свідки? Жодного. Тільки потерпілі та поліцейські, які бачили тут усе Нехай кожен напише письмовий звіт, порадив Маховський Ще хочу дещо попросити Слухаю Настя поглянула на експертів, які вже готували мішок для трупа Віддайте розпорядження, щоб Татаршвілі провів розтим тіла якомога швидше Потрібно дізнатися, ростин проведуть у будь-якому разі Хоча і так видно причину смерті Не скажіть, стояла на своєму Настя Ви не бачили його у дії Щось із цим чоловіком не так Я ніколи не бачила людей з такими здібностями Я тебе почув Маховський попрощався і у супроводі місцевого офіцера попрямував до стежини, якою можна було легко піднятися вгору. Доповідь Насті у неформальній обстановці йому сподобалася. Якщо вона доведе причетність вбитого до всіх трьох справ, тоді їх можна підшивати і передавати в архів. Лабіринт Палат Вона тримала його руку у своїх долонях, наче у дитинстві. Зазвичай у доньок зв'язок з мамою сильніший, однак Настя більше тяжіла до батька. Він був її героєм у всьому. Заради нього вона покинула комфортне місце роботи для усіх небезпек нової праці. Хотілося бути поруч з батьком і не розчарувати його, аби він пишався нею. Я вбила людину, тату. Між ними запало мовчання. Лавринович дивився на доньку зі сльозами. Він відчував себе винним за те, що втягнув її у таку небезпечну справу. Тільки на лікарняному ліжку... Коли прозвучали невтішні прогнози, старий генерал зумів побачити, яким несправедливим був із донькою, як зіпсував їй життя своїм тиском. «Вибач», – витиснув із себе Лавринович. Настя підвела очі і поглянула на його обличчя. Вона ніколи з таким раніше не стикалася. Тому раптом забула про всі свої проблеми. Генерал дозволив скупій сльозі скотитися щокою, хоч ніколи у житті не опускався до емоцій. «Тату, пробач! Пробач, що я втягнув тебе оце це кляте життя! Не кажи такого! Я вічно бажав зробити тебе іншою!» Замінив тобою покійного сина. Ти не заслуговувала на таке ставлення. Апарат над головою кілька разів пікнув, давши тривожний сигнал. Забігли дві медсестри, перевірили обладнання. Вони наполегливо порадили відвідувачці не нагнітати ситуацію у палаті. Не говори такого, сказала Настя, коли медсестри повиходили. «Ти ж не можеш мене постійно захищати! Я... Я сама погодилася на цю професію!» Генерал витер сльозу рукою, аби ніхто сторонній не побачив його у такому стані. Він хвилювався за доньку, але не бажав показувати слабкість іншим. «Мені телефонував Маховський. Сказав, що ти врятувала двох людей». Я випадково вистрелила і влучила у нападника. Ти не мала вибору, твердо сказав генерал. Навіть не думай себе картати. На кону стояли інші життя і твоє також. Самозахист – це дозволене право. Все одно якось гірко на душі. Я бачу його перед собою, як натискаю... Таке буває у стані шоку, тому мусиш справитися. Якщо втомилася, я зателефоную Маховському і переконаю дати тобі відгул або передати справу. Це одна із причин мого візиту, змінила тему розмови Настя. Вирішила поділитися інформацією у справі. Потрібні поради? Настя змусила себе усміхнутися, розпізнавши батьків виверт. Вона не стала нагрівати повітря емоціями, оскільки і так змусила батька хвилюватися. Просто взяла і поцілувала у руку, аби не дати жодних шансів кризі знову повернутися. Хм, «Ще чого? Мене сестри тоді четвертують. Я міг би багато допомогти. І допоможеш. Припини хвилюватися і не проси про моє відсторонення». «От таки розповів, чортяка підлий!» Настя посміхнулася вдруге, почувши звичну батькову лайку. «Справа дуже важка, але я мушу її довести до краю. Від цього залежать життя інших людей, тому я відступати не стану». «Даючи тобі цю справу, я й не думав, що вона така небезпечна». «Всі справи небезпечні, але ця...» на рівень складніша і заплутана. І надто серйозні люди до неї причетні. Я не хочу, аби з тобою щось сталося. Може, краще послухаєш моєї поради? Стоп! Зупинила батька Настя. Стоп! А про серйозних звідки дізнався? Лавринович відвів погляд, аби висварити себе за нестриманість. Він сам ледь не поділився з нею тим, що не можна було розповідати у жодному разі. «То кажи вже, якщо натякнув!» – наполягала Настя. Мазепа заходив. Очі генерала стрибнули на мить до вікна і раптово розвернулися назад до доньки. Розповів про ваші розмови та все інше. Їй не сподобався ні тон, ні погляд, ні міміка його обличчя. Настя багато разів бачила таку поведінку батька, тому знала, що вона може означати. І що він встиг вибовкати? Лавринович замовк, аби не проговоритися. Однак, ступивши на лід, був змушений рухатися або назад, або вперед, інакше трісне. Про вбивство Кононенків. А також про твою розмову з Рисаком. Значить все. Ти не уявляєш, що може зробити цей виродок. Рисак давно хворий. Можу спробувати уявити. При першій розмові він зізнався мені. У чому? Сіпнув рукою генерал. Ти без мене знаєш. Рисак зізнався у вбивстві. Сміявся і... Розповідав Лавринович почервонів По ньому було видно, що справи кепські Але я думаю, що то тільки спроба мене залякати Хоча навіщо він це зробив, окреме питання Все ж свідчить не проти його господаря А про те, що сина Кононенка з дружиною Вбили люди, які можуть бути задіяні у вбивстві Мазепа багато мені розповідав Перебив генерал, і про білу браму також встиг навішати страшилок на вуха. Світлу браму виправила Настя. Боюся, що зізнання виродка правдиві, всі причетні до товариства тоді зникли з лиця землі. Навіть тіла не вдалося знайти, аби розпочати слідство. Не варто про це говорити, зупинила Настя. Тобі тільки погіршає. «Ти про себе подбай, доню! Рисак та Кононенко – небезпечні люди!» Настя кивнула і піднялася, помітивши, що батько все одно рветься до розмови про суть справи. Їй, звичайно, хотілося висповідатися у скоєному, однак важкі слова могли тільки ще більше наробити шкоди хворому батьковому серцю. «Ти йдеш?» – запитав Лавринович. Годинник показував 22.30. Доволі пізній час для відвідин. Люблю тебе, поцілувала його Настя і чим душ попрямувала до виходу з палати. Закривши за собою двері, вона відчула полегшення. Не варто було з ним так розмовляти, аби не провокувати новий серцевий напад. Однак так хотілося хоч з кимось поділитися про свої біди та тривоги. Після розмови з батьком нібито стало трохи легше, але все одно на душі поселилася якась гіркота. Минувши батькову палату, Настя вийшла на двір і попрямувала в інше відділення. Там мали оселити сироту та Леона. На вході вона мало не збила з ніг чоловіка у чорній курточці та джинсах, котрий кудись поспішав. Обмежившись ввічливим перепрошую, вона забігла у коридор і відразу ж попрямувала на третій поверх лікарні. Там очікувано зустрівся наряд. Сторожили двері до палати чотири патрульних. Полковник Маховський зробив належні висновки після денної ситуації. До палати не можна! Як тілом на амбразуру з палати вистрибнула медсестра. Їй довірили не менш важливо, ніж патрульним завдання. Настя мовчки вийняла посвідчення і показала охороні. «Все одно, краще їх не турбувати», – пом'якшила тон медсестра. «Чому?» – здивувалася Настя. Медсестра дістала з кишені аркуш, який їй залишив лікар Остапчук, що відповідав за потерпілих. Там писалось про можливі наслідки пережитого бою. Настя поглянула на Аркуш і зрозуміла у чому справа. Сирота отримав важку черепно-мозкову травму, кілька дуже складних переломів. Наступного дня його мали оперувати. Леон обійшовся не такими складними забоями. Убивця нагородив його гематомами, струсом мозку та вивихом ключиці. Однак... Він також отримав знеболювальне і вимкнувся. «А хто у сусідніх палатах?» – запитала Настя. «Веліли нікому їх не віддавати!» Зважаючи на кілька недоспаних ночей, складні емоції та загальну втому, їй хотілося також попросити знеболювального, аби вирубитися на кілька годин. Проте Настя повела себе стриманіше. Вона попросила у медсестри дозволу годинку попрацювати в одній із палат над інформацією. Якщо прокинеться хтось із обох потерпілих, тоді негайно її покликати. Поруч з озброєними патрульними дивні думки набували форми, оскільки не доводилося постійно виглядати вдома у вікно. Вімкнувши світло, Настя розклала документи з машини Леона Там все підтверджувалося повною мірою Очі злипалися над текстами Однак поступово все таємне ставало явним Станіслав Ліщинський був дуже багатим ксьонзом Зробивши це відкриття Настя не стрималася і набрала номер телефону Мазепи Вибачте, що розбудила вас, дядьку Семене Ти у справі, доню? Запитав сонний Мазепа, впізнавши її голос Хотіла подякувати, що ви були у батька І попередили його про все Вам не просто після тієї сварки, однак Для нас така підтримка вкрай важлива Доню, зупинив Настю Семен Ти щось наплутала Я не був у твого батька на мить запала тиша А потім Настя зрозуміла, що підтвердилися найгірші з її підозр О, вибачте, я щось наплутала На добраніч І тобі, доню, може ще щось? Однак вона вже припинила виклик От тобі відкриття Рідний батько бреше. Погляд з іншого боку. Нічого не снилося. От буває таке, що зависаєш десь у порожнечі, наче вимкнули у тобі світло, а тоді раптово ввімкнули. Ти запам'ятав момент, коли воно згасло, і більше нічого. Так сталося того вечора з Леоном. Швидка, лікарня, біль у спині, укол. Він прокинувся о першій годині ночі, відчувши неймовірно сильний спалах болю. Голову просто розривало зсередини. Руки хаотично почали мацати на столику поруч з ліжком. І таки знайшли залишені на випадок болю пігулки. Їх за власний рахунок придбали поліцейські, не лише колезі, але й потерпілому Відразу боліти не припинило Довелося очікувати та молитися понад 20 хвилин Весь цей час отець стискав руками палаючі скроні На якусь мить подумалося, що звідти намагаються пробитися роги Врешті біль принишк. Настало полегшення, а потому у голову залетів рій тривожних думок. Ксьон знову відчув себе детективом. Леон підвівся, хоча до уколів вважав, що нападник зламав йому хребта. Хвала Богу, все обійшлося забиттям, позначеним кількома гематомами. У порівнянні з травмами його захисника поліцейського, вони здавалися лише котячими подряпинами. Сівши на край ліжка, він побачив на сусідньому свого рятівника, котрий міцно спав. «Допоможи йому, господи!» – прошепотів Леон. Він пам'ятав, скільки перепало цьому поліцейському. Витримати таку кількість ударів не кожен би зміг, а цей ще й примудрився кілька разів атакувати ворога. Йому хотілося зосередитись на молитві за рятівника, але з голови не йшло страшне чудовисько у масі, котрого зупинила лише куля. Леон аналізував всі його рухи, рахував, скільки кроків здолав убивця стрибком на нього, і не припиняв дивуватися влучно кинутому ним щосили каменю. Все це лякало. Згадувалася і поліцейська Настя, що змогла врятувати одразу два життя, прийнявши на душу важкий гріх вбивства. Але почувався винним і бажав, якомога швидше вийти з палати та допомогти розслідуванню. Якщо вбивця ризикнув напасти – Значить, вони знайшли щось важливе, якийсь доказ, який виводив на розгадку таємниці костьолу. Фонд, отець Станіслав, роги, товариство. Хаос вражень та ідей лякав не менше за побачене наяву. Що ще могло ховатися під вершиною цього загадкового айсберга? Зникло тіло хлопця з рогами. Що зникло разом із ним? Зумівши підвестися на ноги, Леон підійшов до вікна і визирнув на двір. Буря за вікном і не думали збавляти обертів, наче зловтішаючись над світом. Не можна було навіть розгледіти близьку автостоянку. Що сталося з моєю автівкою? Згадав початок бою Леон. Спогади про аварію нагадували камінь на грудях, який потрібно зсунути, інакше не випливиш на поверхню. Леон стояв і дивився заглиблений у спогади. Йому хотілося подзвонити до Настя, аби розпитати про самопочуття. Однак його телефон валявся десь у лісі. «Дай сили витримати все це!» «Боже!» – спершись руками на підвіконня, думав Леон. Він заплющив очі і спробував відкинути тривогу та заспокоїтися. Вона врятувала мене, а я вчинив. Леон розплющив очі, не давши думці завершитися. Хотів уже розвернутися і лягати на ліжко, але раптом... Побачене у вікні змусило його застигнути на місці і витріщити очі від жаху. По той бік вікна висів покійний хлопець з рогами, знайдений ним у фатальну ніч. Він дивився на Ксьонза. Леон змусив себе не закричати від жаху. Хотілося вдаритися, вколотися, якось щіпнути себе, аби до свідомості повернулася реальність. Це тріщини в ній, а як їм протидіяти, невідомо. А тим часом рогатий хлопець витягнув руку і почав виводити пальцем на віконному склі літери. Ксюанс прочитав нарешті це слово. Відступник Рогатий домалював останню літеру, а тоді вказав пальцем у палату Леон не витримав побаченого З кожною написаною літерою голова знову починала пекельно боліти І гулки не справлялися з новим нападом болю він заплющив очі, сподіваючись, що жахіття зникне, але натомість отримав ще гірше видовище. Замість рогатого хлопця він побачив у вікні своє відображення. Відолашний. Він дивився на себе другого, не маючи сили відірватися від нього. Той другий Леон – Відрізнявся від Леона в палаті. Цей був сумний і наляканий. А той зловтішно всміхався. А іще у того у вікні виросли маленькі роги. Леон зірвався з подушки і розплющив очі. Зазвичай у таких випадках кричать. Проте... Слова застрягли в горлі, тому до самого ранку він пролежав, витягуючи з болота спогадів то руку, то ногу, то голову, аби набрати повітря і знову зануритися у те болото. Запрошення, яке приймають одразу Настя чамріла над документами фонду. Вона вивчала кожну дрібницю, не вірячи, що описаний у жахливих легендах міщан Ксьонц був насправді одним із найбільших благодійників області. Він діяв настільки вміло і таємно, що тільки після смерті вдалося дізнатися про його вчинки. Проте і у всьому цьому також мало щось бути із натяком на сторонню допомогу. Власник багатих переказів Міг надавати йому допомогу інкогніто. І тоді навіть поліція ні до чого б не докопалася. От і сходяться два полюси, раділа з догадом Настя. Вона вже зібралася пакувати речі, аж тут задзвонив мобільний. Екран висвітлив знайомий номер лейтенанта Дениса Хникіна. Настя завагалася. Проте дзвінок міг бути важливим для справи. «Не розбудив?» – запитав Хникін. «Ні», – стримано відповіла Настя. «Потрібне твоє розпорядження. Полковник Маховський наказав нам супроводити тіло до моргу. А тоді доповісти тобі». «Ви що, тільки зараз його довезли?» – здивувалася Настя. Ми вже чотири години тут, може й більше. То навіщо ти дзвониш? Настя швидко вкинула документи у сумочку. Приїхав Татаршвілі, нервовий, але наказ виконує. З ним приїхали ще два зелені асистенти і Микола Смерко з наших експертів. Чого це ви всі там уночі зібралися? запитала Настя. Тож ти просила полковника терміново братися за Ростин. Він віддав розпорядження ще раніше, але Татаршвілі був на конференції у Чернівцях. Настя пригадала розмову з полковником. Вона мала на увазі ранок, але ж нічого вже не поробиш, якщо Маховський так буквально сприйняв її прохання. То нам починати? Тут камера є. Нас двоє, якщо не рахувати смерка. Їй, виснаженій до краю, так не хотілося їхати у морг, але справа вимагала Починайте Перевірте обладнання, голосом керівника групи розпорядилася Настя Я спробую якомога швидше дістатися до вас Будьте уважні Дві камери записують Хникін вимкнувся Покинувши лікарню Настя попрямувала на стоянку, прикриваючи обличчя від снігопаду. До опадів додався ще й пронизливий вітер. При такій погоді та порі напад на поліцейську з Ненацька міг вийти ідеальним. Настя усвідомлювала це, тому поспішала. Однак на стоянці на неї чекала несподіванка. Дивне видовище. Її машина зникла. Та ще й мінімум за півгодини до появи власниці, якщо судити по присипаному місці стоянки. Настя потяглася рукою за пістолетом, проте витягти його не встигла. Навпроти неї стояв темний джип, водій його раптово ввімкнув в дальнє світло. Що ти робиш? крикнула з несподіванки Настя. Вона вийняла пістолет, але засліплена, не могла прицілитися. Відкривай вогонь! Друга фраза змусила водія вимкнути світло. Задні дверця та джипа відчинилися. З атівки вийшов знайомий чоловік із сивими скронями у дорогому одязі та взутті, його шию огортав класичний чорний шарф, котрий нагадував. Гадину, бо обвивався і здушував кривавого власника «Опустіть зброю, а то ще поранитеся» – наказав рисак Настя у відповідь прицілилася Вбивати не планувала, тому брала на мішень тільки стегна та коліна Хай «Хайно спробує атакувати виродок» – промайнула думка «Чого вам треба?» Суворо запитала вона Прийшов Запросити на побачення Рисак вказав рукою на крісло Біля водія у джипові Ага Знайшли, дурненько Похитала головою Настя Я сяду, а вранці у канаві Знайдуть моє тіло Почекаю маршрутку, поїду додому Не псуйте враження Розсердився раптом Рисак Якби ми хотіли вбити вас, то ж не друкували б про це оголошення. Двійко хлопців зайшли б зі спини, нитка дроту на тендітній шиї та й по всьому. Він не став дочікувати, рушив назад до автівки, наче чудово знав, що вона не відмовиться від запрошення. З такими обставинами погоджуються одразу, аби зекономити час. І Настя... Пішла. Ноги відмовлялися слухатися, але вона дійшла до джипа і прочинила дверцята та сіла поруч з водієм. Водій увімкнув двигун, не звертаючи уваги на наставлений пістолет. «Заховайте! Кажу вам ще раз!» – дав про себе знати із заднього сидіння рисак. Настя опустила руку з пістолетом на коліна. Але на запобіжник не ставила Ми вас врятували, тому можете не хвилюватися Врятували? Запитала Настя, не повіривши почутому Дмитре, розкажи, де її машина Звернувся Рисак до водія Той уже виїхав на дорогу Довелося забрати разом з тим чортом Та ж не потягнеш його окремо Хтось міг побачити, тоді проблем би не обібрались. «Що він меле?» – не стрималася Настя. «Ми вирішили вас запросити на розмову, бо тоді ж не договорили. Я дав хлоп'ятам відповідну вказівку дочекатися вас біля лікарні і запросити до офісу, як справжні лицарі. «Угу, схопити і привезти!» – коротко поточнила Настя. Водій... Посміхнувся, наче почув правду Володя Кощей став навпроти лікарні і почав стежити Аж тут хтось вирішив нашу даму першим до ресторану кафе повезти Він вас не бісить? Настя глянула на водія Ми витягнули з вашої машини підісланого вбивцю Сказав рисак Якби не Дмитрик та ще троє охоронців ви б зараз сиділи з перерізаним горлом у власній машині і чекали бранку, аби злякати якусь медсестру. Настя мовчала. Вона відчула раптовий наплив страху. Знову заговорив водій. Ха! Бахнули в нього три дози транквілізатора. Спробували пересадити замістом у свою автівку, але цей чорт виявився живучим. Кощий з ножовим... Батону розбив голову. Якби я не стрільнув ще й дозу снодійного, він завалив би й мене. Їй відразу спав на думку вбивця з лісу. Сирота був десантником і мав військовий досвід. Проте не зміг впоратися з нападником на рівних. А Батон, між іншим, у нас майстер спорту з боксу. Настя слухала водія, Намагаючись проаналізувати хоча б частину почутого Водночас із заднього сидіння рисак простягнув руки з якоюсь пов'язкою «Ми не хочемо, щоб ви знали нашу адресу, коли залишите гостину» «Я не дозволяю!» – обурилася Настя «Тоді не їдете!» – голос командира головорізів не містив жодної нотки блефу Зрештою він і не чекав відповіді Накинувши Насті на обличчя пов'язку Темрява миттєво змусила її насторожитися Але потрібно було витерпіти все заради справи Музику вімкни, наказав рисак водію Водій, вочевидь, натиснув на кнопку І салоном полилася класика Вагнер заповнив простір між ними Змусивши втекти всі зайві слова За годину вони дісталися до будинку біля річки Та провели гостю всередину Настя впевнено ступала кожен крок Битою доріжкою, мокрим снігом, теплим паркетом Тоді крутими східцями вгору Подорож поступово Добігала кінцевого пункту «Знімайте!» – гукнув рисак, клацнувши чимось Водій стягнув пов'язку Проте Настя не зраділа побаченого Біля високого аристократичного каміна стояв рисак, тримаючи келих А поруч з ним лежали дві величезні собаки один в один, як той, убитий біля Келії Страх знову змусив її почуватися слабкою та беззахисною Саме цього вочевидь і добивався досвідчений маніпулятор Ми трохи запізнилися, але ще можна вам допомогти Дякую усім, друзі, що прослухали чергову частину цього твору. Окрема вдячність особисто автору за довіру, за те, що дозволив саме мені озвучити його чудовий детектив. Аби не пропускати наступні відео з цього каналу, підпишіться на нього, вподобайте дане відео і зробіть дзвіночок сіреньким. Так ви будете отримувати сповіщення. Аби краще розповсюдити дане відео у мережі, напишіть декілька коментарів. Незайвою буде і фінансова підтримка проекту. Реквізити картки Монобанку та Патреон у описі до відео. Давайте ж українізувати цей світ разом! Слава Україні! Почуємося в наступній частині. Звичайно ж тут, на Калідорі.